Аудіокнижка Андрій Курков Сірі бджоли Роман Український переклад Катерини Ісаєнко Читає народний артист України Богдан Бенюк Вуликою «Будемо оглядати?» – спитав другий митник першого. Той озирнувся на машини, що стояли під, під дашком. Погляд його ожив, як побачив великого дахового багажника, під котрим блистів начищений, ніби на продаж, білий Land Rover Discovery з київськими номерами. Ні, не будемо, відповів він, нехай сам свої бджіл рахує. Он стільки роботи ще показав поглядом на джип. Протягнув мовчки документи Сергійовичу, щасливої дороги, сказав Сухо, у буферній зоні зупинятися заборонено. Виїхавши з контрольного пункту Чонгар, Сергійович побачив попереду натовп людей і скупчення машин, припаркованих метушливо і недоладу на обох обочинах. Їхав повільно, видивляючися іще, зупинитися не було, де позаду нетерпляче сигналили, Залишивши машину, Сергійович поспішив туди, де натовп народу стояв. І водії, і ті, кого вони зустрічали, уже підходячи до натовпу людей, ще. Вона намагалася пройти, вибратися з цього мурашника, але якісь чоловіки ніби перегороджували її шлях. Здалося Сергійовичу, що вона також його бачить за плечей цих чоловіків, ніби через паркан визираючи. Сергійович криголамом розсунув таксистів, простягнув руку, ухватив Айше за лікоть і потягнув до машини. Точніше, протягнув крізь шеренгу бойових таксистів, а потім просто перехватив ручку валізи і покотив її з стрибами на камінчиках і по сміттю дороги за собою. Айше йшла поруч. Аудіокнижка. Черга до віконця продажу бюлетів посувалася швидко. До Вінниці є місце, поцікавився Сергійович. Сива жінка у фіолетовій ковтині по той бік віконця клацнула по клавіатурі комп'ютера, втупилася у монітор. Дивно, але є, сказала, не дивлячись на клієнта. Ви, видно, хтось здав. Купе. Верхнє 86 Вагон 5-й. Відправляється за 40 хвилин. «Давайте!» – зрадів пасічник. Паспорт виліла вона. ще подала свій український паспорт на вигляд зовсім новенький. 263 гривні 40 копійок. ще передала касирці дві двохсотки. «А коли він прибуває?» – спитав Сергійович. «Мені подзвонити треба, щоб зустріли». «О п'ятій ранку завтра. 17 годин дороги». «Ого!» – здивувався пасічник. Коли вийшли на двір, він помітив на обличчі Айше посмішку і сам зрадів. «Ти у Вінниці від платформи нікуди не відходь. Дружина моя тебе зустріне, її Віталіна звати», – заговорив Сергійович поспіхом, коли вони вже біля п'ятого вагона спинилися. «Раптом щось, ось її телефон». Айше занесла валізу і наплічник до купе знову вийшла на платформу «У поїзді не бійся, у нас пасажири нормальні» Сергійовичу чомусь хотіло заспокоїти дівча перед довгою дорогою «Там самі жінки», – повідомила Айше, ніби сама хотіла заспокоїти пасічника «Все буде добре» «Чай обов'язково у провідника замовляй, вони роблять, у них кипяток завжди є» Дівчина кивнула Дівчино, сідайте уже!» Кругленька, схожа на матрешку-провідниця, явно зверталася до Айше. В очах молодої татарки знову блиснув страх. Вона подивилася на Сергійовича з болем, ніби родичами вони були, котрих силоміць розлучають. Він і не помітив, як міцно обняв дівчину. «Ну що ви, як назавжди!» – майже обурилася провідниця. «Швидше! Потяг не чекатиме!» З першої платформи відходить потяг 86-й, новоолексіївка львів прогриміло над вокзалом, і Сергійович відпустив Айше. Потяг майнув останніми вагонами, і залишився Сергійович один на платформі. Його хитнуло, ніби це він зараз поїхав потягом, а Айше. Тоскно стало на душі, тоскно і сумно, Ніби він щось не те зробив, ніби це не... Він від потяга відстав. Чорт прошепотів і витер тильною стороною долоні очі. Здалося, ніби, плаче. Подзвонив Віталіні, повідомив час прибуття і номер вагона, описав Айше, щоб легше впізнати було. «Що це з тобою?» – спитала колишня дружина струбовано. «А що?» Голос у тебе тремтить. Плачеш, чи що? Стомився, видихнув Сергійович. Спав мало на кордоні, нерви попсували. Вона мовчала. Він слухав її мовчання, що линуло здалеку з самої Вінниці, до якої звідси сімнадцять годин дороги. І сам мовчав, не знаючи, що іще сказати ти сам хоч приїдеш? спитала вона раптом голос її прозвучав ніжно, як колись до і після весілля звучав так, видихнув він і злякався власної відповіді, поквапився додати, мабуть але мені спочатку додому треба, вона не відповіла Анжеліку, поцілуй попросив Сергійович після паузи пора мені я подзвоню. До побачення, до побачення, попрощалася Віталіна. Аудіокнижка. Епізод дванадцятий Дорога на Мелітополь слалася рівною стрічкою посеред полів. Сонце все сліпило очі, Очі вже втомилися від вітру, що обвівав обличчя. Хотілося заплющити їх і їхати замруженим, щоб відпочили вони і від сонця, і від вітру. Мружився Сергійович і позіхав, відчуваючи, як безсонна ніч, ранній ранок, нервові очікування на російському контролі та й взагалі неспокій і суєта у новолих сівці між автобусами і вокзалом. Все це звалилося тепер на пасічника, як тони вогілля у штольні, притисло його. Йому б від цього тиску звільнитися, поспати. І руки втомилися кермувати, пальці німіють. Здригнувся Сергійович кинув оком назад, щоб перевірити, чи нікому він не заважає своєю повільною їздою. Погляд випадково вихопив пакет, який на задньому сидінні лежав. «Боже мій!» – злякався Сергійович. «Вона ж голодна поїхала!» Пригальмував, спинив машину, вийшов, похитуючись назовні, перевірив кріплення причепа з вуликами, помітив, що дошка внизу пошкодженого вулика знову відхилилася, хотів притиснути її долонею, але побачив, що бджола вилізла. Нахилився, задув бджілку назад – і підправив дошку. А вона у нього на очах знову відійшла. Сонце пекло і ніби не думало про осінь, що насувалося. Захотілося у холодок, захотілося їсти. Повернувся Сергійович за кермо зі стійким бажанням знайти спокійне місце і відпочити. Хвилин за двадцять попливли повз машину поля соняшника. Побачив Сергійович з'їзд з асфальту, акуратно скотився на ґрунтівку... Їхав повільно, соняхи своїми схиленими лицями прямо у салон зазирали. Запахло горілим насінням. Посміхнувся Сергійович стомлено. Схотілося йому отак по соняхах до самого дому їхати. А попереду ґрунтове перехрестя з'явилося. Тут і розвернутися можна. Спинив він машину, дістав ряднину, поверх... Вдавленою у суху землю ботвини щорнілої розіслав, узяв пакунок з їжею, там і пляшка за Іраном виявилася, з'їв усе, що було, усе, що Айсилу на двох дала, і айран увесь випив, а потім влігся на спину, заснув. Прокинувся Сергійович мокрий, футболка до тіла прилипла, волосся до скронь, довго не міг отямитися, думати намагався, став на ноги, озирнувся на третій вулик, він саме останній на причепі стояв, а пошкоджений одразу за ним впритул посередині. Занепокоєння про вулик із зарубкою відволікло від сну. Поліс Сергійович у багажник. Витягнув сумку з інструментами, молотка у ній не виявилося, але натомість дістав він звідти важкий ключ для свічок запалювання і плоскогубці. Витягнув плоскогубцями евістка, приставив його в іншому місці до краю планки, вдарив ключем і промахнувся. Зіскочила залізна трубка ключа, об дерево глухо вдарила. Ой, вибачте, прошепотів Сергійович бджолом. Я швидко, ще раз вдарив, і гвіздок увійшов, потім ще раз, намагаючись бити не сильно, щоб бджіл не налякати. І тут почув він дивний звук, якраз за дошкою, за стінкою вулика, ніби щось важке по дереву покотилося. Опустив ключа на край причепа, задумався. Вирішив до вулика зазирнути. Заліз на причеп, зняв крипіжний ремінь, підняв кришку, бджілики поверх рамок повзали пальцями, відштовхнув, обережно ближню до льотка рамку витягнув, сонячне проміння у звільнену від неї вузьку просторінь пірнуло і впало на щось кругле і зелене. Витягнув Сергійович і сусідню рамку і побачив... Гранату. Зелену гранату, ту саму, з якою до нього минулої зими в гості Петро приходив. По гранаті бджоли повзали. Простягнув він руку, витягнув гранату з вулика, бджілок з неї здмухнув, здивувався, якою теплою вона виявилася. Ось де ти була, — прошепотів Боязко. Опустив гранату до кишені штанів і одразу відчув її вагу і неприємну випуклість. Поставив рамки на місце, опустив кришку, затягнув крепіж, зіскочив з причепа і одразу рукою за гранату. Її тепло і через штанину гріє. У машині Витягнув її з кишені, опустив на сидіння поруч. Про солдата подумав. Що з ним? Загинув? Поранений? Дістав мобільник з бардачка. Подзвонив Петру. У вусі довгі гудки почулися. Послухав їх пару хвилин і сховав телефон. Аудіокнижка Вечір наздогнав Сергійовича за Мелітополем. Назустріч повзла коротка колона військової техніки. Два БТР-и і танк на причепі. За ними два Урали і зелений Уазик. Їхали з війни. Це Сергійович помітив по обличчям водіїв. Сам він їхав не на війну, а додому. І не втім була вина його, що дім його зараз... На війні стояв. Його дім стояв на війні, а у війні участі не брав. З його двору, з вікон, за його паркану не стріляли по ворогам, а значить, ворогів у його дому бути не могло. Мабуть, тому він іще й стояв, незачеплений уламками відмін і снарядів, котрі кілька разів за останні три роки на малу Староградівку впали. Ах, треба перед блокпостами скупитися, подумалося. Попереду лежала лише дорога, обрамлена машинами, що проносилися повз абрикосів і дерева. За ними праворуч бахча, кавуни, ліворуч поле квасолі. Нічого, скоро якесь село з магазинчиком з'явиться, пообіцяв собі Сергійович. І став подумки складати на заднє сидіння пакунки з крупами, з макаронами, з печивом. А на дно між переднім і заднім сидінням банки з тушонкою, пляшки з олією. Посміхнувся, пригадав, що і на переднє пасажирське сидіння можна щось покласти. І під нього кинув погляд на сусідні сидіння, і губи його зігнали посмішку. Гранату побачив. Сунув її в бардачок. У першому ж придорожньому селі обміняв у продавчині магазинчика мед на продукти. Як і передбачав, обмін відбувся легко і швидко. Продавчиня порахувала мед по 70 гривень за кіло і набрав він гречки, перловки, пшена та іншого більше, більше ніж на тисячу гривень. Рушила четвірка, важче від'їжджаючи від магазинчика. Зате відчув у собі в цей момент, Сергійович, майбутню ситість. Їхати додому не з пустими руками – діло правильне, чоловіче – діло годувальника». Мало того, узяв він і лоток яєць у магазині, продавчиня у фіолетовій хустці молода, але моторна, накрила яйця зверху картонним гафрованим лотком і перетягла клейкою стрічкою. Все, тепер про їжу можна не думати. Ховаючись від вітру, опустив Сергійович погляд на спідометр. Тридцять кеме на годину. Це, ясне діло, не швидкість, але ж... Він з причепом, тому обганяють його інші і не сигналять сердито. Бачать, що крихкий вантаж везе бджіл. Бачать, але не знають, що не тільки через бджіл не поспішає він. Він би і без них зараз не поспішав. Хочеться йому додому, але не так, щоб летіти на всіх парах. У будинку ж його ніхто не чекає. А у всьому селі з живих тільки Пашка. Пашка ж, звичайно, його чекає. Йому днудно, він все літо один, хоча, напевно, і гості-сепаратисти з каруселіна до нього ходять. І він до них. То чого ж його жаліти? І ще не поспішав Сергійович через блокпости, котрі почнуться раптово, і будуть розбивати його дорогу на відрізки очікування. І невідомо, як довго йому чекати доведеться. Скільки там машин буде у черзі, щоб багажники і документи військовим придивити. Настрій Сергійовича зіпсувався. Подумалося йому, що ця дорога ще не та, з котрої вже не звернеш. На цій дорозі ще розвилки є. Ліворуч, праворуч, до війни і від війни до миру. І спокою, і сама по собі у думках Галина постала. Дивно, що він про неї у магазинчику не згадав, коли з іншою продавчиною мед на продукти міняв. Та ось теж моторна і ділова, кісточками рихівниці клацала легко і вміло. А вечір заходив, і машини, котрі їхали на зустріч, фари увімкнули. Сергійович теж увімкнув. Наступний дороговказ повз проплив. Новобогданівка веселе ліворуч, Троїцьке старобогданівка праворуч. А, та от у чому справа, зрозумів Бджоляр, це ж поворот на веселе до Галини. І нога сама натиснула ніжно на педаль гальм.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 Ви слухаєте «Радіокультура».